můžeme se zamyslet nad tím, jak Pana Maria prožívala Ježíšovu z mrtvých stání a můžeme být v takovém úžasu nad tím, že vlastně v písmu svatém po Ježíšově z nutných stání se o jeho matce skoro nic nepíše. S výjimkou tedy se slání ucha svatého. Pana Maria nebyla prázdná prázdného hrobu. Pána Maria nebyla s Petrem a Janem, když nahlídli do prázdného hrobu a neuviděli Ježíšovo tělo. Pána Maria nebyla u hrobu s ženami, které šly pomazat jeho mrtvé tělo. Pána Maria nebyla u hrobu, když andile zvěstovali, že Ježíš stal smrtý. Kde byla Pána Maria? Proč Pána Maria u hrobu nebyla? Maria je královnou hluboké víry. Ona věřila každému slovu Ježíše Přísta. Ona prostě věděla, že Ježíš třetí den už v hrobě nebude. Zároveň můžeme vnímat, že to tajemství setkání Marie z jim smrtných stát, z mrtvých synem, si ponechal duch ve své režii. A že toho světu prostě nezjevil. My ale dobře víme, že jelikož Pana Maria je ženou víry, tak její víra byla naplněna v setkání s Ježíšem z mrtvých stalí. A když Pán Ježíš se zjevil Marí Magdalénu, když se zjevil učetníku, můžeme se domnívat, že jako první se zjevil své nejmilovanější. Své matce, která ve své víře zůstala pod křížem, věřila, doufala v každé Ježíšovo slovo, A zároveň věděla, že Ježíš vstane. Potom to druhé tajemství u žence, Ježíšovo hradebe vstoupení, opět se mluví, že byli tam učeníci na hoře, z které Ježíš vystoupil na nebesa se o Paně Marii neříká. Ale Pane Ježíš byl slušně vychován na zahradě a my víme, že se také slušně rozloučil ze svou matkou. Nevíme, jakým způsobem, ale víme, že se to událo. A potom o Marii se říká po Ježíšově z stání až v tajemství se svámí Ducha svatého, kdy po na nebe vstoupení Ježíše Ona zůstává s církví, tedy s učedníky Ježíšovými. A opět věří jeho slovu, že každý z nich dostane posilu přímo z nebe, Božího ducha. A tak Maria při seslání Božího ducha se novým způsobem setkává s Ježíšem z mnohých staví. Můžeme tak říci, ještě mnohem silněji, než když ho vychovává v Nazaretě, nebo s ním v Nazaretě před Protože Duch svatý každého z nás uvádí přímo do tajemství Božího srdce. Takovým způsobem, jak by nás ani nenapadlo. A tak můžeme se učit od Pany Marie hluboké víře, protože my jsme v podobné situaci, protože nevidíme, ale slyšíme. Nevidíme Ježíše, ale slyšíme Jeho slovo. Nevidíme všechno to, co jednou vidět budeme, ale víme, tak jako věděla Pana Maria, že Ježíš nelže a že uskuteční každé slovo na každém z vás. A tak dále kráčejme v našem životě cestou víry naší nebeské Matky Marie.